Куплет третій. Другий із трьох духів. Прокинувшись від свого ж таке дивовижно гучного храпу, Скоруч сів на ліжко і спробував зібратися з думками. Цього разу йому не треба було нагадувати про те, що годинник на дзвінниці незабаром проб'є першу. Він відчував, що прокинувся саме вчасно і на нього чекає розмова з другим духом, який мусив з'явитися до нього завдяки проханню Джейкоба Марлі. Однак, роздумуючи над тим, з якого боку ліжка відкинеться цього разу ковдра, Скрудж відчув раптом дуже неприємний холодок і поспішив сам власними руками відкинути ковдру. А відтак влігся назад на подушки і пильно оглянув кімнату. Він твердо вірив, що цього разу не дасть застигнути себе зненацьки злякатися. Він першою кликне духа. Люди небоязкі, які величаються тим, що їм сам чорт не брат, і вони пройшли навіть мідні труби, бажаючи довести своє молодецтво і очейдушність, зазвичай кажуть, що здатні на все, від гри в орлянку до душогубства. А цими двома крайностями вміщається, як відомо, усе, що завгодно. Не чекаючи від Скруджа аж такої відваги, я повинен усе-таки запевнити вас, що він готовий був зустрітися віч навіть із найстрашнішими феноменами, і поява будь-яких примар від немовлят до носорогів не могла б його тепер здивувати. Одначе, готовий майже до всього, він таки найменше був готовий до повної відсутності будь-чого. І тому, коли годинник на дзвінниці пробив першу і жоден привид не з'явився, скруджа затрусило, як у лихоманці. Минуло ще п'ять хвилин, десять, п'ятнадцять, нічого. Однак весь цей час Скрудж, лежачи на своєму ліжку, був ніби в самому центрі плями червонуватого світла, яке заструменіло не від звідки, щойно годинник пробив першу. Але оскільки це було всього лише світло, і Скрудж так і не збагнув, звідки це світло взялося і що означає, воно здавалося йому страшнішим від цілої дюжини примар. Він навіть мимохідь із жахом подумав, що з ним може трапитися унікальний випадок мимовільного самозаймання але й про це він нічого не міг знати напевне. І врешті-решт усе-таки подумав, а ви чи я подумали б ясна річ із самого початку, бо всім відомо, що лише той, хто не потрапив у скрутне становище, найкраще знає, як при цьому слід поводитися, і якби це трапилося з ним, то він, звісно, саме так би й чинив. Отже, повторю, Скрудж нарешті таки подумав, що джерело примарного світла може бути в сусідній кімнаті. Звідки, якщо подивитися уважніше, це світло й струменіло? Коли ця думка запанувала в його свідомості, він тихенько сповз із ліжка і, шаркуючи пантофлями, рушив до дверей. Щойно його рука торкнулася клямки, як незнайомий голос, назвавши його на ім'я, вилів увійти. Скруч увійшов. Це була його власна кімната, без сумніву. Але вона дивовижно змінилася. Всі стіни і стеля були прикрашені живими рослинами, і кімната скидалися на ліс. Яскраві блискучі ягоди весело визирали із зеленого листя. Свіжі тверді листи гостролисту, омели й плюща, блищали, як маленькі дзеркальця, розвішені на гілках. А в каміні горіло таке яскраве полум'я, якого цей понурий камінь не знав ні за часів Скруджа, ні за часів Марлі, ані протягом багатьох і багатьох холодних зим. На підлозі величезною купою, що скидалась на трон, були складені смажені індички, гусаки, кури, дичина, свинячі окости, великі шматки яловичини, молочні поросята, гірлянди сосисок, смажені пиріжки, різдвяні пудинги, діжки з устрицями, гарячі каштани, рум'яні яблука, соковиті апельсини, ароматні груші, величезні пироги з лівером і паруючі чаші з пуншем, запашні випари якого стелилися в повітрі як туман. І на цьому троні, невимушений величаво сидів такий веселий і сяючий велетень, що досить було глянути на нього і аж серце раділо. У руці в нього був смолоскип, трохи схожий за формою на ріг достатку. І він підняв його високо над головою, щоб освітити Скруджа, коли той просунув голову у двері. "Заходь", гукнув привид до Скруджа. "Заходь, і будемо знайомі, чоловіче". Скрудж несміло зайшов і похнюпивши голову Став перед приводом. Це був уже не той скруч, похмурий і суворий. Він не зважувався підвести очі і зустріти ясний і добрий погляд привода. «Я – дух нинішнього Різдва!» – сказав привид. «Глянь на мене!» Скрудж шанобливо підвів очі. Дух був одягнений у просту зелену мантію чи накидку, облямовану білим хутром. Одіч ця й недбало спадала з пліч, і широкі груди велетня були оголені. Немов би він хотів продемонструвати, що не потребує жодних штучних покровів чи захистків. Босі ступні виглядали з-під пишних складок мантії, а голова була покрита лише віночком із гостролисту, на якому де-неде зблискували крижинки. Довгі темно-каштанові кучері розсипалися по плечах. Добре відкрите обличчя посміхалося. Очі сяяли, голос звучав весело. Вигляд був дуже життєрадісний, а рука привітно простягнута. На поясі висіли стародавні піхви, але порожні, без меча, та й самі вони були добрячі поїдені іржею. Ти ж ніколи ще не бачив таких, як я, вигукнув Дух. Ніколи, відповів Скруч. І ніколи не спілкувався з молодими членами нашого сімейства, з яких я наймолодший. Я маю на увазі моїх старших братів, які народжувалися в останні роки, допитувався Дух. Начебто ні, сказав Скруч. Боюся, що ні. А в тебе багато братів приведе. — Понад тисячу вісімсот, — відповів той. — Оце так, сімейка, спробуй таку прогодуй, — пробурмотів Скрудж. Дух нинішнього Різдва підвівся. — Духу, — сказав Скрудж смиренно, — веди мене куди хочеш. Минулої ночі я йшов з примусою, одержав урок, який не минув марно. Якщо цієї ночі ти маєш мене чому-небудь навчити, хай і це піде мені на користь. Торкнися, моєї мантії! Скрудж міцно вчепився за неї. Гостроли, стомеле, червоні ягоди, плющ, щіндички, гусаки, кури, дика птиця, свинячі окости, яловичі туші, поросята, сосиски, устриці, пироги, пудинги, фрукти і чаші з пуншем. усе зникло тієї жмиті. А водночас зникли й кімната, і палаючий камін, і багряне сяймо смолоскипа, і нічний морг. Духи скруч стояли вже на міській вулиці, був різдвяний ранок, дуже морозно, і на вулиці звучала своєрідна музика, трохи різка, але приємна. Це зчищали сніг із тротуарів і згрібали його з дахів. А хлопчаки захоплено спостерігали, як ефектно розсипаючись, падають на землю сніжні лавини. На тлі сліпуче білого покрову, що лежав на дахах. І навіть не настільки білосніжного на землі, стіни будинків здавалися похмурими, а вікна ще похмурішими й темнішими. Важкі колеса екіпажів і фургонів залишали в снігу глибокі колії, а на перехрестях великих вулиць ці колії, схрещуючись сотні разів, утворили в густому жовтому кричеві талого снігу складну мережу каналів, заповнених крижаною водою. Небо було похмуре, і вулиці тонули в пепелясто брудній і млі схожій чи на помороз, на випару, яка осідала на землю темною, як сажа росою. Не мов би всі каміни Англії змовилися між собою і щодоху задиміли водночас. Словом, ані саме місто, ані погода особливо не налаштовували на веселищі. Проте на вулицях таки було весело. Так, як не буває певної, й погожого літнього дня, коли сонце світить яскраво, а повітря свіже й чисте. Проте люди, які згрібали сніг із дахів, були на дивови бадьорі й веселі. Вони задерекувато перегукувалися один з одним, а часом і запускали в сусіда сніжкою, значно менш небезпечною бомбою, аніж та, що злітає часом із язика, і весело реготали, якщо бомба втрапила в ціль, і ще веселіше, якщо пролетіла мимо. Двері крамничок із курятиною були вже напівпричинені, а бакалейні прилавки переливалися всіма барвами веселки. Тут стояли величезні круглі кошики з каштанами, схожі на обтянуті жилетами животи, веселих старих джентельменів. Вони прихилилися до двірків, а іноді й викочувалися на поріг, задихаючись від пересичення. Тут була і рум'яна, смуглолиця, і товстопуза іспанська цибуля, гладка й блискуча, як блискучі від жиру щоки іспанських ченців. Лукаво і нахабно вона підморгувала сполиць дівчатам, які, пробігаючи мимо, з награною сумром'язливістю поглядали нишком на підвишену до стелі гілочку мели. Тут були яблука і груші, складені височенними барвистими пірамідами. Тут були грони винограду, розвішені хазяйновитим власником крамниці на найвищих місцях, щоб, перехожі, любуючись ними, безкоштовно ковтали слинку. Тут були груди лісових горіхів, коричневих, ледь затянутих пушком, їх аромат воскрешав у пам'яті давні прогулянки по лісу, коли так приємно брести, топаючи по котиках в опалому листі, і слухати, як воно шелестить під ногами. Тут були пухкі, темнокоричні випачені яблука, які вигідно відтіняли яскраву жовтизну лимонів і апельсинів, і всім з твоїм апетитним виглядом наполегливо переконували вас принести їх додому в паперовому пакеті і з'їсти на десерт. Навіть золоті-срібні рибки, що плавали у великій чаші в центрі всієї цієї пишноти, навіть ці холоднокровні натури здавалося розуміли, що відбувається щось незвичайне. І беззвучно роззявляючи роти, всі як одна в якомусь безперестанному екстазі описували коло за колом усередині свого маленького замкнутого світу. А бакалійщики? Що ж бакалійщики? У них лише одна чи дві вікониці були зняті з вікон, але чого тільки не побачиш, заглянувши туди? Чешки вах весело дзенькотілив, вдаряючись об прилавок, мотузка стрімко розмотувалася з котушки, а бляшанки прутко стрибали з полиць на прилавок, наче це були м'ячики в руках досвідченого жонглера. Змішаний аромат кави й чаю, так приємно лоскотав ніздрі, родзинок рідкісних сортів було так багато, мигдаль був таким співуче блискучим і палички кориці такими рівними й довгими. Всі інші прянощі так чудово пахли, а цукати так спокусливо просвічувалися клість цукрову глазурь, що навіть у найбайдужіших покупців починало смоктати під ложечкою. Інжир був м'ясистий і соковитий, а чорнослив, соромливо зашарівшись, солодко посміхався у своїх пишно оздоблених коробках. І все, геть усе виглядало надзвичайно смачним і ошатним у своєму різдвяному обранстві. Та найголовнішим було все-таки те, що хоч у цих ого поспіхи і нетерпіння, що покупці раз по раз натикалися один на одного в дверях, аж тріщали їхні плетені кошики що вони забували покупки на прилавку і стрімголів бігли за ними назад і робили ще сотню подібних промахів. Незважаючи на це, всі в перечутті радісного дня вбули напрочуд святковому і чудовому настрої. А господар і його помічники були такі добродушно привітні, що блискучі металеві пряжки у формі серця, якими пристебнуті тесьми їхніх фартухів, Можна було помилково сприйняти за їхні власні серця, виставлені для загального огляду, і на радість різдвяним галкам, щоб ті могли подзивати їх на свята. Але ось задзвонили дзвони, закликаючи всіх добрих людей до церкви, і веселий, святково вдягнений люд вийшов на вулиці, і одразу з усіх провулків потягнулися зі своїми різдвяними гусаками і качками до пекарні бідняки. Вигляд цих бідних людей, які зібралися до трапези, певно, дуже зацікавив духа бо він зупинився разом зі скруджем біля дверей пекарні і, припіднімаючи накривки каструль, який проносили мимо нього, взявся кропити їжу олією зі своєї лампи. Це, звісно, була незвичайна лампа, адже досить було кому-небудь зіткнутися в дверях і щинити сварку, як дух кропив із неї сперечальників, і до них одразу ж поверталася благодушність. Соромно, казали вони, лаятися в перший день різдва. І справді, ще б не соромно. У належний час дзвін затих, і двері пекарень зачинилися. Але на снігу біля їхніх підвальних вікон з'явилися таловини, від яких валила така пара, наче кам'яні плити тротуарів, теж варилися чи пряжилися, і все приємно свідчило про те, що різдвяні обіди вже поставлені в піч. «Чим ти покропив?» – запитав скрудж духа. «Може, це додає якогось особливого аромату стравам? травам?» «Так, особливого. А чи до кожного обіду воно годиться?» «До кожного, який подали на стіл від чистого серця, а особливо до обіду бідняка». «А чому до обіду бідняка особливо?» «Бо там воно найпотрібніше». «Духу, після хвилинного роздуму мовив Скруч. я дивуюся, чому з усіх істот, які приходять до нас із різних потойбічних сфер, саме ти, дух нинішнього Різдва, так прагнеш перешкодити безневинним задоволенням цих людей». «Я?» – закричав дух. «Ти ж хочеш позбавити їх можливості обідати кожного сьомого дня тижня. А для багатьох це єдиний день, коли можна сказати, що вони і справді обідають. Хіба не так?» «Я цього хочу!» – повторив дух. «Адже це з твоєї волі на сьомий день зачинені всі пекарні», – сказав Скрудж. «А це те ж саме!» «З моєї?» – знову обурився дух. «Вибач, якщо я помилився, але це робиться твоїм ім'ям, чи ж принаймні від імені твоєї рідні». Тут, на вашій грішній землі, відповів Дух, є чимало людей, які чваняться своєю близістю до нас. Спонукувані ненавистю, заздрістю, гнівом, гординею, святенництвом і себелюбністю, вони чинять свої злі справи, прикриваючись нашим ім'ям. Але ці люди так само далеко від нас, наче вони ніколи й не народжувалися. Запам'ятайте це і звинувачуй у їхніх вчинках лише їх самих. Скрудж пообіцяв, що він так і чинитиме надалі, і вони, як і раніше невидимі, перенеслися на глуху окраїну міста. Слід заважити, що дух мав одну дивну властивість, на яку Скрудж звернув увагу, ще коли вони були біля пекарні. Незважаючи на свій велетенський зріст, цей привид напрочуд легко пристосовувався до будь-якого місця і стояв під найнижчою покрівлею так само невимушено і не втрачаючи при цьому своєї неземної величі, Наче це було пишне склепіння зали. Чи просто доброму духові було приємно виявляти цю свою особливість, що він зробив це тому, що був великодушним і жалів бідняків, проте він одразу ж рушив до житла Клерка, того, який працював у Скруджевій конторі. І Скрудж, міцно вчепившись за краї його мантії, теж пішов із ним. На порозі дому Боба Кретчета дух зупинився і з посмішкою покропив його житло зі своєї лампи. Подумайте, личень, житло Боба, який заробляв усього якихось жалюгідних 15 бобів на тиждень, Боба, який по суботам клав у кишеню свою лише 15 матеріальних відповідників свого християнського імені. Проте дух нинішнього Різдва удостоє свого благословення всі його чотири комірки. Тим часом Бобова дружина, міс Кретчет, у дешевому вдвічі перешитому, але за те щедро оздобленому стрічками платті, Всього за шість пенсів стрічки, а який вигляд, розтилили на столі скатертину. Їй допомагала Белінда Кретшет, її друга дочка. Так само шедро обшита стрічками, а юний Пітер Кретшет поліз тим часом веделкою в каструлю з картоплею. І коли кінці гігантського комірця ця особиста власність Боба Кретшета перейшла з нагоди великого свята у власність його сина і прямого спадкоємця, від різкого руху опинився у нього в роті. Він відчув себе таким франтом, що висловив бажання негайно похизуватися своєю накрохмаленою білизною на гулянці в парку. Тут у кімнату з галасом вбігли ще двоє кречетів, молодший син і молодша дочка, і, заклинаючись від захвату, сповістили, що біля пекарні пахне смаженим гусаком. І вони одразу по запаху впізнали, що це смажиться саме їхній гусак. І зачаровані сліпучим видом гусака, нафаршированого цибулею і шавлієм, вони затанцювали навколо столу, звеличуючи до небес юного Пітера Кретчета, який тим часом ретельно роздував вогонь у грубці. Він нітрохи не загордився з цього, незважаючи на пишний комірець, що картопля в каструлі, яка дотилі булькала, раптом почала підстрибувати і стукатися зсередини об кришку, вимагаючи, щоб її швидше випустили на волю і здерли з неї шкурку. Де ж забарився наш дорогий татусь? мовила міс Кретчет. і ваш братик крихітка тім. Та й Марта вже півгодини як мала би прийти. Минулого різдва вона так не запізнювалася. Марта тут, мамусю, вимовила дівчина, з'являючись у дверях. Марта тут, мамусю, закричали молодші кречети. Ура! Який у нас буде гусак, Марто. Господь з тобою, Люба. Де ти нині так загаялася? вітала дочку міс кречет і, розцілувавши її в обидві щоки, клопітливо допомогла звільнитися від шалі. «Учора допізна сиділи, мамусю. Треба було закінчити всю роботу», – відповіла дівчина. «А сьогодні весь ранок прибирали». «Гаразд, хвалити Бога, що прийшла нарешті», – сказала міс Кречет. «Сідай ближче до вогню, Люба, зігрійся». «Ні, ні, тато йде!» – заволали молодші Кречети, які умудрялися завважувати геть усе. «Сховайся, Марта, сховайся!» Марта, звісно, сховалася, а на порозі з'явився худенький боб, батько сімейства. В поношеному костюмі, підлатаному й вичищеному до свята, в теплому шарфі, що зависав попереду фути на три, нерахуючи бахроми, і з крихіткою тімом на плечах. Неборака тім тримав у руці маленьку милицю, а його ноги були в металевих шинах. А де ж наша Марта. закричав Боб Крещет, озираючись довкола. Вона не прийде, сповістила міс кречет. Не прийде, розчаровано повторив Боб Кречет. А він мчав із церкви, як чистокровний скакун із крихіткою Тімом у сідлі, і прийшов додому галопом. Не прийде до нас на перший день Різдва? Звісно, це був тільки жарт, але засмучений вигляд батька так зворушив Марту, що вона, не витримавши, вискочила із комори і кинулася йому на шию. А молодші кречети забрали крихітку Тіма на кухню послухати, як булькає вода в казані, у якому вариться загурнений у серветку пудинг. «А як поводився наш крихіт катім?» – допитувалася міс Кречет, волю посміявшись із довірливості чоловіка, який саме радісно розсилувався з дочкою. «Це не дитина, а чисте золото», – відповів Боб. «Чисте золото. Він, розумієш, так часто залишається сам і все сидить собі й думає, що до такого іноді додумається. Просто дивується. Повертаємося ми з ним додому, а він раптом каже мені». Добре, мовляв, що його бачили в церкві, адже він каліка, і, певно, людям приємно дивитися на нього. Згадати в перший день Різдва, хто дав змогу кульгавим ходити, і сліпих зробив видючими. Голос боба помітно тремтів, коли він заговорив про свого найменшого синочка, а коли він додав, що Тімові з дня на день стає все краще, голос в нього затремтів ще дужче. Боб не встиг більше нічого сказати, почувся стукіт маленької милиці і крихітка тім у супроводі братика й сестрички повернувся до свого стільчика біля вогню. Боб, підкрутивши вилогу, бідолаха певно гадав, що їм іще може щонебудь зашкодити, налив води в глечик, додав туди джину та кілька скибочок лимона і взявся все це старанно розбовтувати. А тоді поставив грітися на повільному вогні. Тим часом юний Пітер і двоє всюдесущих молодших кречетів Побігли за гусаком і з яким незабаром урочисто повернулися. Поява гусака щинила неймовірну метушню Можна було подумати, що цей домашній птах – такий феномен, у порівнянні з яким чорний лебідь щось зовсім буденне. А втім, у цьому бідному домі гусак і справді був дивною. Міс Речіт підігріла підливу, приготовлену заздалегідь у маленькій каструльці, а юний Пітер з неабиякою енергійністю взявся розминати картоплю. Міс Белінда додала цукру в яблучний соус, Марта обтерла гарячі тарілки, Боб посадив крихітку тіма в куточку поруч із собою, а молодші крещети розставили для всіх стільці, не забувши й себе, і застигли біля столу на сторожових постах, закривши собі ложками роти. Щоб не попросити шматочок гусака, перш ніж до них дійде черга. І ось стіл уже накритий, прочитали молитву, настає хвилююча пауза. Всі затамували подих, а міс Кретчет... Пильно оглянувши ножа, розрізала ним грудину і бризнув сік, і довгоочікуваний фарш відкрився око, і одностайний подих захвату пролунав над столом. Навіть крихітка тім, підбурюваний молодшими кречетами, постукав по столі рукояткою ножа і слабо пискнув «Ра!». Ні, не бувало ще на світі такого гусака, бо брішуче заявив, що ніколи не повірить, аби де-небудь міг бути інший такий же чудовий фарширований гусак. Усі навперебій захоплювалися його соковитістю, ароматом, а також величиною і дешевизною. Із яблучним соусом і картопляним пюре його цілком вистачило на вечерю для всієї родини. Так, справді, вони навіть не змогли його всього з'їсти. Захоплено відзначила міськречет, знайшовши в цілілу в тарільці мікроскопічну кісточку. Однак кожен був ситий, а молодші кречети не лише наїлися, а й в цибуляною начинкою аж добрів. Та ось міс Белінде замінила тарілки, а міс Кретшет сама вийшла з кімнати, щоб вийняти пудинг із казана. Вона так хвилювалася, що воліла зробити це без свідків. А якщо пудинг не поспів? А якщо він розвалиться, коли вона вийматиме його з форми? А якщо його вкрали, доки вони тут веселилися і уплітали гусака? Який-небудь зловмисник міг же перелізти через паркан, зайти з чорного ходу і викрасти пудинг? Такі припущення змусили молодших кречетів завмерти від страху. Словом, які тільки жахи не лізли в голову. Увага! У кімнату повалила пара. Це пудинг вийняли з казана. Запахло, як під час прання. Це від мокрої серветки. Тепер пахне, як біля трактиру, коли поруч кондитерська, а в сусідньому будинку живе праля. Звісно, це не суть пудинг. І ось з'явилася міськречет, розчервоніла, засапана але з гордовитою посмішкою на обличчі і з пудингом на тарелі, таким надзвичайно твердим і міцним, що він радше схожий на рябе гарматне ядро, пудинг з усібіч охоплений полум'ям пилаючого рому і прикрашений різдвяною гілкою гостролисту, увіткнутою в його верхівку. О, чудовий пудинг, Боб Кречет заявив, що за весь час, коли вони одружені, міс Кречет ще жодного разу ні в чому не досягла такої досконалості. А міс Кречет заявила, що тепер їй легше на серце, і вона може зізнатися, як непокоїлася чи вистачить борошна. Кожен розхвалював пудинг, але нікому і на думку не спало сказати, чи будай подумати, що це був дуже маленький пудинг для такого великого сімейства. Це було б просто блюзнірством, і кожен із кретчетів згорів би від сорому, якби дозволив собі подібний натяк. Але ось обід завершено, скатертину прибрали зі столу, в каміні підмали й і розпалили вогонь. Спробували вміст глечика і визначили його чудовим. На столі з'явилися яблука апельсини, а на вугілля висипали цілий совок каштанів. Відтак усе сімейство розсілося біля каміна колом, як сказав Боб Кретчет, Маючи на увазі очевидно півколо, праву руку від Боба вишикувалася рядочком уся колекція фамільного кришталю – дві склянки і горня з відбитою ручкою. Ці посудини, втім, могли вміщати гарячу рідину нітрохи трохи не гірше від яких золотих кубків, і коли Боб наповняв їх із глечика, обличчя його сяяло, а каштани на вогні сичали і весело потріскували. Відтак Боб проголосив. «Веселого різдва, мої люби, і хай благословить усіх нас Господь!» І всі хором повторили його слова. «Хай дарує нам Господь свою милість!» Промовив і крихітка тім, коли всі замокли. Він сидів на своєму маленькому стільчику, притулившись до тата. Боб любовно тримав у руці його худеньку ручку, наче боявся, що хтось може відняти в нього синочка, і волів, щоб малий завжди був поруч. «Духу!» – сказав Скрудж, сповнений співчуття, якого досі ніколи не відчував. «Скажи, крихітка тім буде жити?» «Я бачу порожній стільчик біля цього злиденного вогнища», – відповів дух. «І милицю, яка залишилася без господаря, але яку зберігають із любов'ю. Якщо майбутнє нічого не змінить, дитина помре». «Ні-ні», – закричав Скрудж. «О ні, добрий духу, скажи, що доля пощадить його». «Якщо майбутнє нічого не змінить, – повторив дух». «Дитя не доживе до наступного різдва. Але що в цьому поганого? Якщо йому призначено вмерти, нехай собі вмирає, і так скоротить надлишок населення». Почувши, як дух повторює його власні слова, Скрудж потупив очі в муках каяття. «Чоловіче!» – сказав дух. «Якщо в тебе у грудях серце, а не камінь, стережися повторювати ці страшні слова, доки тобі ще не відкриється, що є надлишком і де він». Чи тобі вирішувати, хто з людей має жити, а хто вмерти? Можете сам в очах небесного судді значно меншою мірою вартий життя, ніж мільйони таких, як дитина цього бідняка. О боже, якась камашка, прилаштувавшись на белині, виносить вирок своїм голодним побратимам за те, що їх так багато розпладилися і копишаться в пилюці. Скрудж зігнувся під вагою цих докорів, потупився й затремтів. Але одразу ж підвів очі, почувши своє ім'я. «За здоров'я містера Скруджа!» – сказав Боб. «Я пропоную тост за містера Скруджа, без якого не справити б нам цього свята». «Скажеш таке, не справити!» – скрикнула міськрече, спалахнувши. «Шкода, що його тут немає. Я б такий тост виголосила за його здоров'я, що аж...» «Моя Люба!» – докорив її Боб. «При дітях на Різдво...» «Справді, лише заради Різдва можна пити за здоров'я такого бридкого, байдужого, жадьбного скнари, як містер Скрудж», – заявила міс Кречет. «І ти сам це знаєш, Роберте. Ніхто не знає його краще, ніж ти, бідолахо». «Моя Люба», – лагідно відповів Боб, – «сьогодні все ж Різдво. Гаразд, вип'ю за його здоров'я заради тебе і заради свята», – сказала міс але тільки не заради нього. Нехай собі живе й благоденствує. Побажаємо йому веселого Різдва і щасливого Нового року. Ото вже він буде веселий і щасливий, можу собі уявити. Слідом за матір'ю випили й діти. Але вперше за весь вечір вони пили не від усього серця крихітка тім випив останнім. Йому теж був якось не до душі цей тост. Містер Скрудж був злим генієм цієї родини. Згадка про нього чорною тінню лягла на святкові обличчя, і хвилин за п'ять ще нічого не могло прогнати цю похмуру тінь. Але коли вона розсіялася, їм стало ще веселіше, ніж доти. Бодай від самого усвідомлення, що зі зловіщим скруджем, цього разу покінчено. Боб розповів, яке він нагледів місце для Пітера, і якщо справа вигорить, у них додасться цілих п'ять шилінгів і шість пенсів на тиждень. Краще те молодші помирали зі сміху, уявляючи, що їхній Пітер стане діловою людиною. А сам юний Пітер задумливо дивився на вогонь крізь вузьку щілину між кінцями комірця, немов прикидаючи, куди краще буде помістити капітал, коли на нього посипляться такі незліченні доходи. Відтак Марта, яку віддали на навчання капелюшній майстрині, почала розповідати, яку вона виконує роботу і по скільки годин працює без перепочинку, і яка вона рада, що завтра може довше полежати в ліжку і добряче виспатися, адже різдво і відпустили її на весь день. Потім розповідала, як нещодавно бачила графиню і лорда, і той лорд був таким маленьким, зовсім як наш Пітер. Зачувши це, Пітер підтягнув свій комірець так високо, що якби ви були там присутні, то певно й не дізналися б, чи є в нього взагалі голова. А тим часом каштани і глечик уже не раз обійшли всіх по колу, і ось крихітка тім тоненьким жалібним голоском заспівав пісеньку про маленького хлопчика, який заблукав під час бурану. І повірте, співав він чудово. Звичайно, нічого надзвичайного у всьому цьому не було. Ніхто в цьому сімействі не відрізнявся красою, ніхто не міг похвалитися гарним костюмом, та йодягу в них взагалі було небагато. Черевики у всіх просили качі, а юний Пітер, судячи з деяких ознак, вже не раз мав нагоду познайомитися з позиковою касою. Проте всі тут були щасливі, задоволені одне одним, раді святу і вдячні долі. А коли вони почали зникати, розчиняючись у повітрі? Їхні обличчя якось особливо засвітилися, адже дух покоропив їх на прощання олією зі своєї лампи, а скруч не міг відірвати від них очей, і особливо від крихітки тіма. Тим часом уже стемніло, і бійшов доволі густий сніг, тож коли скруч у супроводі духа знову опинилася на вулиці, в кожному домі вже горіли каміни, і у вікнах завабливо мерехтіло їхнє веселе полум'я. Тут тремтячі відблиски вогню на склі говорили про приготування до затишного сімейного обіду. Біля вогню грілися тарілки, і чиясь рука вже піднялася, щоб затулити бордові порт'єри і відгородитися від холоду й мороку. Ось дітлихи юрбою вибігли з будинку просто на сніг назустріч своїм тіткам і дядькам, кузенам і кузинам, заміжнім сестрам і одруженим братам, щоб першими їх вітати. А ось крізь опущені штори миготять тіні гостей. А ось зграйка красивих дівчат у теплих капорах і хутряних черевичках, щебечучи без увагу, перебігають через дорогу до сусідів. І горе самотньому холостякові, чарівні крутійки це знають не гірше від нас, який побачить їхні зарум'янині морозом щічки. Справді, дивлячись на всіх цих людей, що йшли на дружню гостину, можна було подумати, що геть усі зібралися в гості, і у жодному домі не залишилося господарів, що приймати гостей. Але це було не так. Гостей чекали скрізь, і раз у раз підкидали вугілля в каміни. Як же радів дух, як радісно прямував він, оголивши свої широченні груди, і щедрою рукою розливаючи навколо нехитрі, але запальні веселищі. Навіть ліхтарник, що біг по хмурою вулицею, залишаючи за собою тремтливий ланцюжок вогнів, святково вдягнений, що потім піти в гості, голосно розсміявся, коли дух пронісся мимо хоча навряд чи могло спасти від Оласі нагадку, що хто-небудь, крім його власного святкового настрою, складає йому в цю хвилину компанію. І раптом, а дух хоч би словом про це попередив, Скрудж побачив, що вони стоять серед пустельного і похмурого торф'яного болота. Величезні, безладно розкидані кам'яні брили робили болото схожим на цвинтар якихось гігантів. Звідусіль сочилась вода... Вірніше, могла б сучитися, якби її скрізь, куди лише цягало око, не скував мороз, і не росло нічого, крім моху, дроку і колючої бур'янистої трави. На оваді призахідне сонце залишило багряну смугу, мов би чиєсь похмуре око озирало цю пустку. Але й вона помало вущила, меркла, доки нарешті не злилася з сутінком безпросвітної ночі. Де ми? – запитав Скрудж. – Там, де живуть родокопи, які працюють у надрах землі? – відповів дух. – Але й вони не цураються мене. Поглянь. У віконці якоїсь халупи блимнув вогник, і вони поквапилися до неї, пройшовши крізь глинобитну огорожу. Перед їхніми очима повстала весела компанія, що зібралася біля палаючого вогнища. Там сиділа старенькі дідуся-бабуся зі своїми дітьми, онуками і навіть правнуками. Всі вони були одягнені ошатно, по-святковому. Дідусь слабким тремтячим голосом співав знайому йому ще з дитинства різдвяну пісню, а всі підхоплювали хором приспів. Дідуся раз по раз заглушав вітер, що проносився із завиванням над пустельним болотом. Щоразу, коли навколо старого починали звучати голоси, він веселів, оживлявся, і голос його міцнів. А як тільки вони стихали, його голос слабшав і завмирав. Дух не затримався біля цієї хатини, а наказав Скруджові міцніше схопитися за його мантію і полетів над болотом. Куди? Невже до моря? Так, до моря. Оглянувшись назад, скруч із жахом побачив грізну гряду скель. Берег залишився позаду. Його оглушив гуркіт хвиль. Пінячись, розбиваючись, шаленіючи, вони з ревом уривалися в чорні, ними ж видовбані печери. немов люто прагнули зруйнувати землю. За декілька миль від берега, на похмурій загубленій у морі скелі, об яку день за днем і рік за роком розбивався лютий прибій, стояв самотній маяк. Величезні купи морських водорослей обліпили його підніжжя, а буревісники, чи не породження вони вітру, як водорослі породження морських глибин, кружляли над ним, злітаючи й падаючи, подібно хвилям, яких вони зачіпали крилом. Але навіть тут двоє людей, що сторожили маяк, розпалили вогонь і крізь вузьке вікно в кам'яній товщі стіни кидало яскравий промінь світла на бурхливе море. Простягнувши мозолисті долоні над грубим столом, за яким вони сиділи, сторожі потиснули один одному руки. Відтак підняли важкі келихи з гроком і побажали один одному веселого різдва. А старший, на обличчі якого, мовно дерев'яній скульптурі на носі старого фрегата, відобразилися сліди жорстокої боротьби зі стихією, затянув бадьору пісню, що звучала як ревіння морського прибою. І ось уже дух полетів над чорним бурхливим морем, усе вперед і вперед доки в далині від усіх берегів, як сам він сказав з Руджеві, опустився разом із ним на палубу корабля. Вони переходили від однієї темної і похмурої фігури до іншої, від рольового біля штурвала до дозорця на носі, відтак до матросів, які стояли на вахті, і кожен із цих людей або наспівував тихеньку різдвяну пісню, або думав про різдво, або тихо ділився з товаришем з про те, як він колись святкував. І висловлював сподівання наступне різдво провести в колі родини. І кожен, хто був на кораблі, спав він шині, добрий він чи злий, знайшов у цей день найтепліші слова для тих, хто був поруч і згадав тих, хто йзолік був йому дорогий, і порадів, знаючи, що вони теж утішно згадують про нього. Словом, так чи інакше, але кожен відзначав у душі цей великий день. І як же був здивований скруч, коли, прислухаючись до завивання вітру і міркуючи про сувору долю цих людей, які неслися вперед у мороці, сковзаючи над бездонною прірвою, такою ж невіданою й таємничою, як сама смерть. Як же він був здивований, коли заглиблений у ці думки, він раптом почув веселий сміх. Але тут на нього чекала велика несподіванка, бо він упізнав сміх свого небожа і збагнув, що раптом перенісся у світлу простору добре наповнену кімнату, а дух стоїть поруч із ласкавою посмішкою і дивиться ні на кого іншого, як на все того ж небожа. Ха-ха, реготав Скруджів племінник. Ха, -ха, ха Якщо ви, читачу, з якогось неймовірного дива знаєте людину, обдаровану завидною здатністю сміятися ще більш заразливо, ніж племінник Скруджа, вам нечувано пощастило. Познайомте мене з ним, і я дуже дорожитиму цим знайомством. Хвороба і скорбота легко передаються від людини до людини, але все-таки немає на землі нічого більш заразливого, ніж сміх і веселий настрій. І я вбачаю в цьому доцільний, шляхетний і справедливий природний лад. Отже, Скруджів круджів небіж реготав, тримаючись за боки, трясучи головою і корчачи сміховинні гримаси. А його дружина, племінниця скруджа по чоловікові, дивилася на нього, сміялася так само весело, та й гості не відставали від господарів і теж реготали на все горло. Він сказав, що різдвоць дурниця, нісенітниця, уявіть собі, розповідав племінник. «І всерйоз сказав їй Богу! Та як йому не соромно, Фреде?» – обурливо скрикнула племінниця. «Отже, ці жінки, вони ніколи не роблять наполовину. І судять про все напрочуд длішуче». Скруджева племінниця була дуже красивою. Насправді красивою. Чарівне личко, наївно здивований погляд, ямочки на щоках, маленький пухлий ротик, здавалося, створений для поцілунків, і так воно сумніву й було. Малюсінькі ямочки на підборідді з'являлися і зникали, коли вона сміялася. І ніхто в світі не мав таких променистих очей. Словом, слід визнати, що вона вміла підбадьорити, але й приголубити теж. «Він кумедний старий дивак», – мовив племінник. «Не особливо привітний, звичайно, але що ж, його вади йому таки ж є карою. І не мені його судити». «Він дуже багатий, Фреде», – завважила племінниця. «Принаймні ти завжди мені про це казав». «І що з того, моя Люба?» – відповів племінник. Який їх з того багатства». «Від нього ні людям добра, ні йому радості. Він позбавив себе навіть приємного усвідомлення, що, хм, що він може коли-небудь ущасливити своїми грішми нас. Терпіти його не можу», – заявила племінниця і сестри племінниці та усі інші дами. «А я ні», – сказав племінник. «Мені жаль його, і я не можу відчувати до нього ворожості, навіть якщо б захотів. Хто страждає від його злих примх? Він сам завжди і в усьому. Приміром, він убив собі в голову, що не любить нас і не побажав пообідати з нами». «До чого ж це привело? Позбувся обіду хоча й не бозна якого. Як на мене зовсім непогано», – заперечила племінниця, і всі підтримали її. А оскільки вони щойно пообідали і зібралися біля каміна, поруч з яким на столику вже горіла лампа й був приготовлений десерт, то з їхньою думкою не можна було не рахуватися. «Що ж, радий це чути», – мовив скручжив племінник, – «бо я чомусь не дуже вірю в мистецтво молодих господинь. А ви що скажете топере?» Топер, якому відверто імпонувала одна з сестер господині, відповів, що неодружений чоловік це жалюгідний вигнанець і не має права висловлюватися про такі речі. Почувши це, сестра племінниці пухкенька в мереживній шемізетці, а не та, що з трояндами, зашарілася. «Ну, мож, Фреде, продовжуй. зажидала племінниця, сплескуючи в долоні. Завжди він почне розповідати і не скінчить, як насміхається. Скруджів небіж знову залився сміхом, і оскільки сміх його був заразливий, усі теж розриготалися, хоча покенька сестра племінниці й намагалася протистояти заразі, нюхаючи флакончик з ароматним оцдом. «Я лише хотів сказати, – продовжував племінник, – що його антипатію до нас і небажання повеселитися разом з нами позбавило його можливості провести кілька годин у приємному товаристві» яке не заподіяло б йому шкоди. Як на мене, це принаймні краще ніж сидіти на одинці зі своїми думками в старій запліснявілій конторі чи в його занудній квартирі. І волію запрошувати його до нас щороку, хоч і він цього чи ні, Бо мені його шкода. Він може до кінця своїх днів ганити різдво, але хоч не хоч краще ставитиметься до нього, якщо я кожного року приходитиму і щиросердно казатиму. Як поживаєте дядечко Скруджа? Якщо це сподвигне його, бодай не те, щоб відписати в заповіті своєму бідному клерку 50 фунтів, з мене й того досить. Мені, до речі, здається, що мої слова зачепили його вчора. Його слова зачепили Скруджа. Така безглузда фантазія спричинила до нового вибуху сміху. Але вкрай добродушному господареві було однаково, з сміються гості. Якби лише вони веселилися від душі. Тож, прагнучи підтримати їх у цьому настрої, він радісно пустив по колу пляшку. Після чаю настав час музики. У цій родині музику шанували, і коли вони співали хором на два чи три голоси, можете мені повірити, що робили це знанням справи. Особливо вирізнявся містер Топар, який дуже ретельно гудів басом. При тому навіть без особливої натуги, так що обличчя в нього не багровіло, а на чолі не здувалися жили. Скруджова племінниця гарно грала на арфі, і серед інших музичних п'єс виконали одну простеньку пісеньку, справді геть нескладну, ви через дві хвилини вже могли б її наспівувати» яку співала колись одна маленька дівчинка, що приїхала якось увечері, щоб відвести Скруджа з пансіону. Через це Скруджеві пригадався до давнього ріства, і тепер, коли він почув знайому мелодію, це знову ожило в пам'яті. Скрудж слухав і все душі розчулювався. І йому вже здавалося, що якби він чув частіше ці звуки в минулі роки, може, він завжди прагнув би лише добра і щастя собі і людям, і не довелося би духу Джейкоба Марлі вставати з могили. Та не самій лише музиці був присвячений вечір. Відтак почали грати у фанти. Це ж так потішно. Іноді, бодай, на частинку знову зробитися дітьми. А особливо на Різдво, коли ми святкуємо народження божого дитяти. Утім, почекайте. Спершу грали в піжмурки. Ясна річ, ніхто мене не переконає, що містер Топерс справді нічого не бачив. Та я радше повірю, що в нього була ще одна пара очей на п'ятах. По-моєму, вони змовилися. Він і скручив племінник. Байдух нинішнього Різдва теж був із ними заодно. Якби ви бачили, як містер Топер погнався за пампушечкою, в мереживній шеміжачці, ви б самі сказали, що не слід надто вже покладатися на легковір'ї людської натури. Перекидаючи стільці, обронивши камінні щіпці, він невідступно мчав слідом за нею і ледь не задихнувся, заплутавшись у порт'єр. Він завжди безпомилково знав, в якому кінці кімнати пухкенька сестра господині і не бажав ловити нікого іншого. Навіть якби ви навмисно піддалися йому, а дехто намагався, він би ловив вас хіба на позір. Ось лише хто б йому повірив, і негайно знову повчав би за сестрою-пампушечкою. Вона кричала і не раз, що це нечесно. І це справді було нечесно. Але як не виверталася вона від нього, як не прослизала чи всіми своїми шовковими спідницями перед самим його носом, йому все-таки вдалося її піймати. Але як тільки він загнав її в кут, звідки вже не було порятунку, чомусь раптом став погодитися геть дивовижно. Він удавав, що ніби не впізнав її, удавав, що мусить торкнутися стрічок у неї на голові, перстеника на пальчику, ланцюжка на шиї, щоб упевнитися, що це справді вона. Ясна річ, дівчина висловила йому все, що думає про нього, коли вони, сховавшись за порт'єрою, усамітнилися. Тоді, як із зав'язаними очима, бігав уже хтось інший. Скруджова племінниця не грала в піжмурки. Її зручно влаштували в затишному куточку, посидили в глибоке крісло і підставили під ноги стільчик, при чому дух і скрудж опинилися якраз за її спиною. Але у фантах вона взяла участь, а коли грали в любиш не любиш, придумувала захоплюючі слова на будь-яку букву алфавіту. Чудова вона була ще й у грі щодеколи, дегеть затмаривши до темної радості скруджевого племінника всіх своїх сестер. Хоча вони, ясна річ, теж були кмітливими дівчатами. Гостей було 20, не менше, і всі вони, як молоді, так і старі, брали участь в іграх, і разом з ними, і Скрудж. Захопившись грою, він забував, що вони не можуть чути його голосу, і підказував відповіді, причому майже завжди правильно, так що найгостріші голки Вальштепанської фабрики не могли б зрівнятися гостротою з розумом Скруджа. За винятком, звичайно, тих випадків, коли він волів цього не показувати. Привидові, певно, імпонувала така поведінка Скруджа, і він поглянув на нього вельми прихильно. Скрудж, як дитина, взяв себе в нього дозволу побути з гостями, доки вони не роз'їдуться, але дух відповів, що це неможливо. «Вони лише почали нову гру», – благав Скрудж. «Будай півгодинки духу. Лише півгодинки». А гра називалася «Так і ні». Скруджів племінник мав задумати щось, а інші – вгадати, що саме він задумав. За умовами гри він міг відповідати на всі питання лише так або ні». Під перехресним вогнем запитань, які посипалися на нього, вдалося помалу встановити, що він загадав якусь тварину, доволі неприємну і навіть люту, часом гаркливу і рекливу, яка іноді начебто розмовляє і яка нині живе в Лондоні і ходить по його вулицях, а не водять її на ланцюгу і не показують за гроші. Притому живе вона не в звіринці і м'ясом її не торгують на ринку. І це не кінь, не осили, не корова, і не бик, і не тигр, і не собака, і не свиня, і не кішка, і не ведмідь. За кожним новим запитанням Скруджів племінник заливався реготом. І зрештою так розпалився, що встав із дивана і почав топотіти від захвату ногами. І тут пухкенька сестра племінниці розреготалася раптом так само несамовиту і вигукнула: «Вгадала! Я знаю, кого ви задумали, Фреде! Я знаю! І кого?» – скрикнув Фред. «Це ваш дядечко Скрудж!» – «Так воно й було!» Тут уже захват став загальним, хоча дехто й завважив, що на запитання, чи це ведмідь, слід було відповісти не ні, а так. Бо негативна відповідь могла б збити з пантелику тих, хто вже був близький до істини. «Що ж ми так потішилися з нього?» – сказав Фред. «Що було б чорною невдячністю не випити тепер за його здоров'я?» «Прошу кожного взяти свій келих Глінтвейну, пропоную тут за дядечка Скруджа». «За дядечка Скруджа!» – закричали всі. «Побажаємо старому, де б він зараз не був, веселого різдва і щасливого нового року», – сказав племінник. Він не захотів прийняти від мене цих побажань, але нехай вони все-таки збудуться. Отже, за дядечка Скруджа! А дядечко Скрудж тим часом неповітно для себе так розвеселився, і на серці в нього стало так легко, що він неодмінно проголосив тост за здоров'я всієї компанії, яка й не підозрювала про його присутність. І подякував би їм у своїй хоча й беззвучній промові, якби дух дав йому на це час. Але щойно останнє слово злетіло з уст племінника, як дух із скруджем рушили далі. Далеком був їхній шлях, чимало вони побачили, багато домів відвідали, і скрізь приносили людям радість і щастя. Дух стояв у головах хворого, і хворий підбадьорувався і веселів. Приходив до блукачів, які тужать на чужині, і їм здавалося, що вітчизна близько. Охоплені розпачем після його відвідень окрилялися новою надією, а бідняки знаходили багатство у собі у богодільнях, лікарнях і в'язницях, в убогих притулках, скрізь, де суєтність і жалюгідна земна гординя не закривають серце людини перед благодатним Духом Свята, він благословляв людей і вчив скруджа заповідям милосердя. Довго тривала ця ніч, якщо була це всього лише одна ніч, чому скрудж мав підстави сумніватися. Бо йому здавалося, що обидва різдвяних тижні промайнули відтоді, як він промандрував із духом. І ще одну дивовижу завважив Скрудж. Тоді, як сам він зовсім не змінився, привид старів буквально на очах. Скрудж давно вже це завважив, але до якогось часу мовчав. Та коли вони залишили дитяче свято влаштоване на водохречний вечір, опинилися разом із духом на відкритій рівнині, він помітив, що волостя в духа стало геть сиве. «Скажи мені, невже життя духів таке коротке?» запитав його Скруч. Моє життя на цій планеті швидкоплинне, відповів дух. І сьогодні вночі йому настане кінець. Сьогодні вночі. закричав Скруч. Сьогодні опівночі. Слухай, час наближається. У цю мить годинник на дзвіниці пробив три чверті одинадцятої. Вибач, може, про це не можна запитувати, сказав Скруч, пильно дивлячись на мантію духа. Але мені здається, що під твоїм одягом сховане щось дивне. Що це визирає з під нього? Пташина лапа? Ні, навіть на пташині лапі більше м'яса, ніж на цих кістках, сумно відповів Дух Поглянь. Він відкинув краї мантії і з'явилися двоє дітей нещасних, жалюгідних, страшних, потворних, до краю виснажених. Стоячи на колінах, вони припали до них духа і вчепилися за його мантію. Чоловіче, поглянь! вигукнув Дух. Дивись, дивись на них. Це були хлопчики і дівчинка, ході мертвенно бліді. У лахмітті вони дивилися з підлоба як вовченята, і водночас принизливо покірно розпласталися біля духових ніг. На цих щоках мусив цвісти ніжний рум'янець дитинства. Але якась старезна рука часу спотворила їхні риси і висушила шкіру, що обвисла як гранчірка. Те, що могло би бути престолом ангелів, стало притулком демонів. Загрози всьому живому. Жодні зміни, жодні виродження, жодні таємничі перверзії вікової світобудови не створювали, здавалося, нічого настільки жахливого. Скрудж аж відсахнувся, коли ці нещасні створіння так раптово постали перед ним. Він хотів було сказати, що вони дуже милі діти, але слова застрягли в нього в горлі, наче не бажали виносити на світ таку волаючу неправду. «Це твої діти духу». Ось і все, що він зміг вимовити. «Вони – породжені людини!» відповів дух дивлячись на дітей Але бачиш вони припали до моїх ніг поросячи захисту від тих хто їх породив хлопчика звати неудство а дівчину убогість остерігайся обох і всього що з ними пов'язане але найдужче бережися хлопчика бо на його лобі написано погибель і погибель він приносить якщо цей напис не стерте. Що ж, заперечуйся, закричав дух, повернувшись до міста і простягнувши до нього руки. А плюш тих, хто говоритиме тобі про це. Використовуй неуствою богість у своїх нечистих корисних цілях, множ їх і чекай кінця. Хіба немає їм помічі, немає пристанища? вигукнув Скрудж. А хіба немає в нас в'язниць? запитав Дух, повторюючи Скруджеві слова. Хіба немає в нас робітничих домів? У цю мить годинник пробив північ. Скоруч оглянувся, шукаючи духа, але його вже не було. Коли 12-й удар дзвону пролунав у тиші, Скоруч згадав слова Джейкоба Марлі і, глянувши вгору, побачив величного привода, закутеного з голови до ніг, у плащ із капюшоном. Як хмара чи згусток туману, той плив над